Стягнення заборгованості через суд. Якщо постачальник подав на вас до суду, ви повинні вжити заходів задля свого захисту. Зокрема, ви маєте право на зменшення розміру плати за надані послуги в разі надання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості. Параграф 5, частина 1, стаття 20 Закону України про ЖКП. Запорукою позитивного вирішення судового спору з надавачем послуги є підтвердження своїх заперечень проти вимог доказами. Ми наполегливо рекомендуємо вам, незважаючи на наявність або відсутність заборгованості за комунальні послуги і, відповідно, судового спору, належним чином оформлювати та документувати претензії до виконавців. Стосовно ненадання або неналежного надання послуги. Таке право споживача передбачено статтею 18 Закону України про ЖКП. При цьому для укладання акта претензії за вашим викликом має з'явитися представник виконавця. Якщо він цього не зробить або відмовиться від підписання акта претензії, такий акт буде дійсний, якщо його підпише не менше двох споживачів в акті претензії може бути зазначено. Ми, що нижче підписалися, стверджуємо, що за такий-то період ми не отримували або отримували частково або неналежної якості такі-то послуги, і тому вимагаємо здійснити перерахунок їх вартості та виплатити неустойку, у разі, якщо її виплата передбачена договором, і в майбутньому, надавати комунальні послуги належної якості, в повному обсязі та своєчасно. Зауваження. Після трьох місяців несплати постачальник самовільно стягнути борг не має права. Також він повинен довести, що ви йому зобов'язані заплатити. Ви маєте право спростувати доводи постачальника. Якщо претензія стосується неналежної якості комунальної послуги, то в акті претензії необхідно зазначити конкретні її недоліки. Температура гарячої води щодо послуги гарячого водопостачання, температура повітря в приміщенні щодо центрального теплопостачання, нездійснення прибирання будинку та прибудинкової території, відсутність електричної енергії і води, протягом конкретного періоду тощо. Надсилайте претензії виконавцю, обов'язково зберігаючи їх копії, а також відповіді виконавця. Це досудова робота споживача, яка допоможе створити доказову базу щодо неналежного виконання комунальниками своїх обов'язків. Повірте, стягуючи з вас заборгованість за ЖКП, комунальники не згадають, чи достатньо гарячою була вода? Чи відповідав природний газ характеристикам, встановленим законодавством? Чи було тепло у ваших домівках? Ви повинні контролювати це самостійно. Також зберігайте всі квитанції на оплату ЖКП, незалежно від періоду, за який була здійснена оплата. Тепер поговоримо про процедуру примусового стягнення заборгованості через суд. Перший етап. Надавач послуг направляє вам вимогу про погашення заборгованості. Він це робить не завжди, за власним розсудом. Така вимога містить реквізити з наіменування боржника, виконавця, суму заборгованості, дату, підпис виконавця та його печатку. Якщо ви не сплатили борг за вимогою, Постачальник послуг звертається до суду з заявою про видачу судового наказу.